Kundioonul hakkab palav. Pärast seda, kui rebaseonu ilvesekäest nahutada sai, keelitas ta teised loomad oma nõusse, ja kõik olid päri, et nüüdsest peale ei tohi jänkuonu enam juua sellest ajast, kust nemad jõid, käia seda teede mööda, mida nemad, ega elada selles paigas, kus teised loomad. Eks nüüd tuli jäänkuonul silmad ja kõrvad lahti hoida. Kõigepealt hakkas ta oma maja kindlamaks tegema. Kui sellega valmis, lõi majaotsa püsti. Tegi selle nii kõrge, et mööda minejad muud kui vaatasid ja imestasid, ei tea, mis pulma saal sellest õige tuleb. Jäänkuonul pole aega vastata, muud kui kopsib, kuni torn on valmis. Loomad hakkasid nüüd kohale voorima, et näha, mis on edasi plaanis on. Seaga istub oma tornis, opsutab sigarit ja mõlgutab oma mõtteid. Veidi aja pärast jõuab ka kilpkonnaonu kohale ning hõikab. Häi, Jankuonu, mida sa saad üleval kõrgele õiendad? Puhkan kilpkonnaonu, astu sisse, kes nii kõrgele elab. Sellel peavad tiivad olema, ei ole minust lendajad. Ei see asi ole ühti nii hull, onu, Ma lasin sulle treppi alla. Ja jänkuonu viskab alla nööri. onu võtab nööri otsa suhu ja ei nähegi palju aega, kui jänkuonu ta on Nüüd tahavad teised loomad ka jänkuonu torni näha. Ja hundi isand kahmab nörist kinni. Janku ja kilpk on sikutavad ja sikutavad, kuni hundi isand on juba peaaegu üleval. Alla on kuulda, kuidas janku onu hüüab. Eit! Vana eit liiguta natuke ja kata laud ära. Aga enne seda võta pot ja pane kohva hakkama. Sikutavad ja sikutavad veel. Ja äkki hundiisand kuuleb, kuidas jänkuonu karjatab. Vaata, ometi ette vanamoor, saab pilledu keeva vee hundi isandele kaela! See oli ka kõik, mida hundiisand veel kuulis, sest järgmisel hetkel oli tal juba keev vesi krae vahel ja kriimsilm pransatas maha. Jänkuonu nõjatas ennast oma tornist välja ja palus kõige lahkemal kombel vabandust.